L'ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual en els trajectes quotidians es manté estable a Catalunya, malgrat el descens de desplaçaments diaris que en els darrers anys ha provocat la crisi econòmica. Segons el baròmetre de la bicicleta, corresponent a l'any passat, que ahir va fer públic el Departament de Territori i Sostenibilitat, a prop de mig milió de catalans, el 7% de la població, fan servir la bicicleta diàriament o gairebé cada dia. Aquesta xifra d'usuaris coincideix amb el que ja va reflectir el baròmetre del 2011, però segons el director general d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre, Xavier Flores, això significa que l'ús de la bici s'ha mantingut en un context en què altres mitjans de transport han perdut usuaris en algun moment o altre. En qualsevol cas, aquest 7% de catalans usuaris diaris de la bicicleta representen percentualment gairebé el doble del 4% que es va registrar l'any 2006, quan es va fer el primer baròmetre, mentre el percentatge màxim que es va assolir l'any 2012, quan va ser del 8%. La majoria d'aquestes persones utilitzen la bici per fer desplaçaments a la feina o al centre d'estudis. Entre tots sumen 150 milions de desplaçaments anuals, un volum equiparable al que mouen els serveis de rodalies metropolitanes, segons va destacar Flores. Però més enllà dels que agafen la bici pràcticament cada dia, hi ha molts més ciutadans que la fan servir amb relativa freqüència. Al eh, gairebé 57% dels catalans, 100, eh, milions i mitj de persones disposen d'una bicicleta per a ús personal i d'aquests, eh, gairebé 3 milions, el 44% de la població la fan servir almenys de tant en tant. Eh, el 64% d'aquests usuaris són homes, dels quals un de cada tres té entre 25 i 39 anys. El 73% dels usuaris de la bicicleta tenen un nivell d'estudis mitjà o alt i la majoria estudien o treballen. Segons Flores, no hi ha diferències significatives en funció de la dimensió dels diferents municipis, a excepció de Barcelona, on l'ús diari és més accentuat. Doncs d'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, Això és tot un poble que us parla i acompanya Alba López, el tècnic el Pau i en Jordi García.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 Satogon, Sotagots i 212 of oh, 216.000 estovalles amb el lema La diversitat combina bé. Els punts de distribució seran 160 bars dels 5 barris que participen a la campanya Trinitat Vella, Bassos Maresme, Sec, Raval i Roquetes. També volem parlar-vos del Raimon Blasi que avui formarà part d'aquest programa i dir-vos que el regidor Raimon Blasi i Irma Ronyoni inauguren el nou punt d'informació juvenil de nou barris. Avui dimecres a les 4, eh, a l'espai jove a les bases, al carrer Teida número 20, Raimon Blasi i Irma Ronyoni inauguren el nou punt d'informació juvenil de Nou Barris. El regidor d'Adolescència i Joventut, Raimon Blasi, i la regidora de Nou Barris, Irma Ronyoni, inauguran avui a les 4 de la tarda el nou punt d'informació juvenil de Nou Barris que es troba i que s'instal·larà a l'espai jove les bases d'aquest de, barri, del carrer Teida número 20. Més coses de comentar-vos demà mm, pararem a especial atenció a aquesta notícia, però, en tot cas, nosaltres us l'avancem, i és que reclamen que rehabil rehabiliti el solar on estava l'Escola Congrés Indians. L'espai que va ocupar durant cinc anys la instal·lació provisional de l'Escola Congrés Indians a la confluència dels carrers de Concepció Arenal i del Cardenal Tedesquini és des de l'estiu una zona bruta i sense ús. Els veïns volen recuperar-lo per a ús ciutadà i reclamen al Consorci d'Educació que actui perquè l'espai torni a ser una plaça. La plaça, que hi havia a la cantonada dels carrers de Concepció Arenal i del cardenal de Tedeschi i al barri de Congrés Indians, es va convertir el 2010 en l'empratçament provisional de l'Escola Congrés Indians. S'hi van instal·lar els mòduls del centre educatiu i s'hi van adequar el pati i una zona d'hort. L'estiu passat, l'escola es va traslladar a la seu definitiva i el Consorci d'Educació des... en va desmantellar les instal·lacions provisionals. Des de llavors, aquest espai s'ha anat degradant, continua tancat i encara hi resten elements que fan servir per fixar els barracons a terra, plàstic, etc.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 I del barri de congrès indians ens ara cap a Sant Andreu perquè un nou bar a Sant Andreu aposta per unir vermut, tapas, barri i cultura. El número 51 de la Rambla de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu ha obert un bar on tapas i vermut accentuant el ritual de la trobada. Considerant la cultura de veïnat com una cosa bàsica, dos socis, Emili, Sant Pietro i Xavier Latres, han creat la vermuteria de Sant Andreu. Volem ser un punt més de cohesió veïnal, humanament i culturalment. Per aconseguir-ho, apostem per la interacció amb els elements del barri, des dels mercats fins al Sant Andreu Teatre, les escoles i els artistes de Sant Andreu. Tots tenen el seu espai en la nostra iniciativa, segons explica Sant Pietro, que és veí de Sant Andreu, i doncs, eh, també us informem que hi haurà fotos inèdites de Ramon Carné, retratista autodidacta de Sant Andreu, sobre la Barcelona de principis del segle XX, que inauguren l'espai expositiu de la barmoteria. Les parets entre les quals, els comensals, a la barra o a les taules del bar, degusten cuina de mercat i tapes elaborades en productes locals o de llocs molt pròxims. Detalla el cuiner del negoci Josep Ferrer. Ell és un dels cinc empleats de la barmoteria de Sant Andreu i un dels tres que s'han traslladat a viure al barri, a Sant Andreu. Vermut Miró de Reus, cerveses sense pausteritzar, dels únics llocs a la ciutat on Moritz ha instal·lat tiradors especials que ens serveixen o embotits elaborats a l'ancestral Can Saladeria Puig de Gran de Sant Andreu, formen part de l'oferta culinària local on el vermut reivindica el ritual de reunir els amics, familiars i veïns. Productes, productors i activitats són part de la cuinada, de la cuidada cadena que fomentem, assenyalant l'altre. Les braves són impressionants. En un moment de tantes franquícies, negocis locals amb emprenedors locals com aquests són molt interessants i marquen la diferència, segons ha informat Oriol Rovira, que és veí d'aquest barri. I per últim, eh, destaca proper Puig, president de l'eix comercial de Sant Andreu, que crear vincles dins del barri és tan necessari com aconseguir ser pol d'atracció per als de fora. I aquest local compleix els dos objectius. A més, per Sant Andreu, que no està acostumat a horaris nocturns, la burmeteria és una aposta interessant, ja que tanca a, mig, a mitjanit, de, de, dilluns, de dilluns a dillous, i a les dues de la matinada, al cap de setmana. Doncs aquest nou punt de trobada també acollirà tallers de cuina, per a nens, algun impartit en anglès, tas de vi i activitats de promoció de la cultura al districte. I, per últim, doncs fem un repàs a com ha anat aquest concurs fotogràfic de festa major del 2014 al barri de la Sagrera. Diumenge es va reunir el jurat de l'Espai 30 presidit pel conseller de Cultura del Districte, format per un representant de l'Associació de Veïns de la Sagrera, dos representants de la Comissió de Festes de la Sagrera, un representant de l'Associació Fotosagrera i tres fotògrafs membres del cos de jurats de la Federació Catalana de Fotografia per fer el veredicte de les fotos presentades al concurs fotogràfic. El jurat d'admissió sols va trobar una fotografia reforçada per no recollir cap acte de la Festa Major en l'apartat «Fotografia en mòbil» carregada per Instagram, tot admetent la resta de les fotografies presentades per ser sotmeses al jurat tècnic. El jurat de qualificació va coincidir en l'ordenació de les fotografies de més a menys qualitat fotogràfica en els tres apartats, fotografia amb càmera, color i monocrom i fotografia amb mòbil. Els guanyadors i finalistes han estat en l'apartat de Càmera-Color. El premi ha estat per Aïda Elías per la seva fotografia a l'expectativa. Els finalistes, Mònica Bergós, Sacramento Hernández i Nerea Fuentes. Per la seva fotografia, Diables. Doncs també hi ha un altre apartat, l'apartat de càmera monocrom, el premi ha estat atorgat a Magda Llorenç per la seva fotografia Sota la Lluna, i hi ha hagut els finalistes Eulàlia Antiga per fotografia Concurs de Cans, Montse Garreta la fotografia Hoquei okay Patins, Eduard Feliu, Amàlia Quinteiro per la fotografia Gigantes i Cabezuros. I finalment, a l'apartat Mòbil Tableta, el Premi ha estat per Josep Lluís Roig per Val de Bollywood. Els finalistes, Patricia Barrero, Josep Maria García, Paco Puertas, Ariadna Ramos... Eh, I Ariadna Ramos. Exacte. Aprofitem per felicitar els guanyadors i finalistes i els convoquem a la inauguració d'aquesta exposició i al lliurament dels premis que es farà per la festa de primavera 2015 de La Sagrera. Doncs esperem que aquesta festa de primavera arribi per poder gaudir d'aquesta exposició de fotografies que es van desenvolupar durant la festa major d'aquest barri, de la Sagrera. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara! Cosa que no pugui agradar de deixar anar una altra mentida en la teva mida Poda callar les altres paraules a qualsevol calaix per no deprimir-te o fer-te bebellar saber que és rumir,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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que l'Ajuntament de Barcelona acaba de posar en marxa una campanya, es diu Comerç Divers i perquè ens expliqui de què va aquesta campanya, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic doncs precisament al regidor de Comerç Consum i Mercat i també regidor de casa nostra, regidor de Sant Andreu, en Raymond Blasi. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, acaba de presentar-se aquesta campanya, es diu Comerç Divers, en què consistirà? Bé, bueno, aquí, a veure, jo la primera cosa que seria en valor, eh, que és una, una campanya que s'ha treballat des de, des de diverses àrees uh -huh. sí, perquè és, és important al fet de ressaltar que des de comerç, a través de, de Barcelona Activa, també des de l'àmbit de, de qualitat de vida i, i, per tant, també vinculant, per exemple, els temes d'immigració doncs, i tots els temes d'interculturalitat, uh -huh. eh, llancem aquesta campanya precisament eh, per promoure per promoure i per potenciar el comerç, un comerç que no és origen o del tradicional que, que estaríem acostumats a la ciutat de Barcelona, a la societat barcelonina, i uh -huh. eh, que ve vinculat amb aquestes persones nouvingudes i que serveix com un vehicle d'integració, l'integració per part del comerciant i d'integració també per part del, del consumidor. Uh -huh. És una campanya semblant a la que ja es fa d'altres barris, com Nou i Bo, no? Efectivament, a veure, aquí uh. el que tenim és... On ho estem treballant? o estem treballant eh, no en tot el conjunt de, de la ciutat de Barcelona, o estem uh. treballant a la Trita Vella, com bé has comentat, sí. al districte de, de Sant Martí, concretament al barri del Rassos Maresme, també al barri del, Maresme, uh -huh. eh, al, al barri del Poble Sec i a nivell de, de Ciutat Vella, el Raval i com no a Nou Barris, el, el districte d'ahir, a, a roquetes. I en aquest sentit, doncs, això, precisament, potenciar uh -huh. a, a, a, a aquesta, aquesta vinculació i anar integrant, integrant fins i tot en pròpies iniciatives i activitats que ja existeixen. Uh -huh. I com, com es pensa fer aquesta integració, aquest treball a, a intercultural, diguem-ne? A veure, nosaltres de moment el que l'encens és una una campanya també a través de en aquest sentit de, de dídtics o més dídtics amb algo que jo crec que també és original, mm. a través de de i de i amb les quals precisament es recullen eh, tots, aquests, tots aquests, aquests elements i aquests valors i es busca i es busca aquesta, aquesta complicitat. Eh? Mm. per tant també hi ha un base més de de líptic de, de, de, de, de, de paper, però en formats que són, que són originals. Uh -huh. Per tant, el comerç de proximitat és un dels valors importants a afegir i, a que, i més aquesta convivència als nostres barris. No? Efectivament, efectivament, però des d'una vessant és eh? del que estem parlant ara és de, des de la vessant de la dinamització social uh -huh. i de la dinamització comercial i el comerç de proximitat, Entenent, entenent dir escolta'm, algú pensa no? Dic, eh, què passava amb aquella primera immigració que ens va arribar als anys 60 que pencaven un mur escolta'm, un dels elements va ser a través del comerç o bé perquè es posava en marxa un, una, un bar, un restaurant o bé mm -hmm. per, per, per algunes altres elements dels més que obrien i mm -hmm. s'aventuraven en establiments comercials amb altra tipologia de, de producte que es van posar al capdavant i jo crec que això és un element un element important, i jo torno a insistir, eh, com un element d'integració. Un mm -hmm. el element d'integració perquè vol dir que el comerciant doncs, també ha de conèixer quins són els costums, les necessitats, les demandes, més enllà de generar algun tipus de demanda a través del, del producte que s'ofereixi, del servei que s'ofereixi, eh? i viceversa se mm -hmm. I és veritat que així d'entrada els canals i els vehicles més senzills per poder entrar és deixar la vessant de la, de la restauració. Mm -hmm i a la Trinitat Vella també es pensa fer d'aquesta manera, no? Efectivament, és a, dir, a veure, això és com ho hem començat a, a treballar i, i com continuarem. Eh, S'ha de dir que tenim un programa que és el que establim eh, des de la zona activa, mm. que és el de treballar als barris, eh, i en aquest sentit doncs, intenta coordinar i vertardar precisament tot el conjunt d'activitat per tal de promoure i de potenciar la vessant econòmica, per tant també la vessant comercial, però des d'aquesta perspectiva social. Uh -huh. mm, aquesta campanya es posa en marxa ja o quan és previst de posar-la en marxa? Bueno, la veritat és que ja, ja portem una mica de temps, la tenim en marxa uh -huh. i, doncs, així inicialment, sí, eh, tindrà una, una, una durada rela, relativa, relativa, perquè vol dir que fins al final de, fins al final de, de febrer que, que tindrem aquesta primera vessant del de, que comentava, no?, de, de la mm. distribució a través de posavasos, d'estuvalles, aquest contingut, mm. i que ho farem a, a través d'aquests 160 bars que, que, que s'han volgut acollir en aquesta, en aquesta iniciativa. Mm -hmm. Això vol dir que l'Ajuntament de Barcelona treballa en ferm perquè la convivència els barris, sobretot el comerç de proximitat i una cosa que ens deixàvem, la ruta de tapes, que també és important exactament, a valorar-ho doncs que això va sumant no? home, la veritat és que sí, la ruta de tapes ha estat un índice, a, a veure, que, que és dinàmica, això també vincula i vehicula, no, no només el comerç, sinó també als diferents barris per exemple, en el cas de la, del, del districte de, de Sant Andreu mm. jo crec que són tot aquest conjunt de, de campanyes és que van sumant i que es van afegint precisament amb, a, amb, aquesta, amb aquesta voluntat de fer de simpàtic algo que ja hauria de ser de per si no? uh -huh. I, i de poder-ho treballar tot amb, amb una franca naturalitat. Exacte. Doncs si vols afegir alguna cosa més al respecte... No, home, aquí senzillament doncs, que, que sapiguem apreciar tots el, el valor del comerç, el comerç de proximitat i mm. entendre que des del comerç allò que diem que ens ajuda en l'àmbit de la cohesió social i que també ens ajuda des de la vessant de la, de la integració i que mm. ens fa ser tots doncs, veïns i veïnes, en aquest cas doncs, el nostre barri. O sí, sigui, quan, quan més sumem millor, no? Quan més, ah, quan més sumem entre tots millor. És per un moment entre quan més fumem, no. No, no, no. no quan això més, directament. <ríe> quan més sumem, molt millor. D'acord. Don, Raimon Blasi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs que aquesta campanya Comers comerç divers doncs que continuï endavant i que vagi doncs això sumant. <ríe> doncs, doncs, moltíssimes gràcies a vosaltres com sempre. Doncs, gràcies, gràcies, bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb el regidor del districte, en Raimon Blasi, que ens ha informat d'aquesta campanya, que ja porta un temps funcionant, que fins a finals de febrer doncs, el que farà és distribuir un total de 85.000 sotagots i 216.000 estovalles amb el lema La diversitat combina bé. Els punts de distribució doncs, són 160 bars dels 5 barris que participen a la campanya. Un d'ells és el barri de la Trinitat Vella. Molt bé, doncs el que farem ara mateix és una petita pausa, escolteu una mica de música i tornem amb més informació en aquest programa. En tot un poble. Fins ara. Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica el número 51 de la Rambla de Fabri Puig al barri de Sant Andreu ha obert un bar on tapes i vermut accentuen el ritual de la trobada considerant la, la cultura de veïnat com una cosa bàsica. Doncs un dels socis d'aquesta vermuteria és l'Emili Sant Pietro, aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia, Emili. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns en què consisteix aquesta vermuteria, perquè segons tenim entès destinarà part dels beneficis a les entitats socials, no? Correcte, mira, eh, nosaltres eh, bueno, som joves emprenedors que vam muntar aquest negoci amb, bueno, amb, evidentment, amb, amb una intenció clara, ja que som de, del barri, de fer una mica de promoure una mica dels ajuts, que, dels beneficis que tinguem de cara a entitats del barri i a nivell cultural. Uh -huh. És a dir que el que vol sobretot és aproximar-se als seus veïns. Correcte. Sí, creiem que estem, bueno, amb els temps que corren, tenim una mena ens hem, ens hem obligat una mica que part dels nostres beneficis tornin d'alguna manera directament o indirectament, ja que la confiança dels veïns de cada nosaltres tornin directament cap al barri uh -huh. i també hem de dir una cosa important que és que esteu freca frec amb el del Sant Andreu Teatre no? o sigui, correcte, també esteu sí. treballant conjuntament correcte, Tenim un, bueno, hem fet un acord de col·laboració amb, amb el SAT uh -huh. eh, bueno, com tots sabem eh, amb, des de fa uns anys bueno, amb tot el tema de la crisi eh, a, a nivell cultural les retallades són molt grans i llavors eh, creiem que es toca molt de prop que a nivell cultural tenim que fer una petita aportació. vor Intentem ajudar tot el que són totes les companyies eh, petites de teatre que, que promou el, el Sant Déu teatre. In sí. eh, intentm ajudar-los d'alguna manera pues, fer, costejant en certa manera aquestes, aquestes petites gires que fan, pues, que puguin menjar un preu preument a preu cost, mm -hmm. o sigui, a preu zero i d'aquesta manera nosaltres tenim la, la tranquil·litat de que certament estem fent el nostre, posant el nostre granet de sorra a nivell cultural, doncs això que poder ajudar que aquesta gent que a dia d'avui no, no tenen cap mena d'ajudes doncs puguin moure's una miqueta amb més tranquil·litat. Uh -huh. Per tant, hem de dir que eh, és un local que pot acollir diferents eh, perspectives culturals no també? Correcte, sí una, una, una de, les, eh, de les propostes que estem fent és, ja eh, han començat des de que vam obrir, pues, a, per exemple a nivell cultural és tenim tot el local serveix una mica de pantalla pels artistes eh, del barri és a dir, ara estem amb una, expo una exposició de fotografia d'un de, bueno, fotògraf del senyor Carné, que ja va, va morir de bueno, fotografies dels anys 60 és a dir, a nivell eh, pictòric també estem intentant bueno, eh, ja tancar una sèrie d'exposicions on bueno, el client independentment de que vingui a prendre alguna cosa vingui a dinar o a sopar pues, eh, sàpiga que, que pot veure té una, com una, una, una escaparat, no? un escaparat com una mena de mostrador pot veure fixar-se amb coses de, del barri Uh -huh. I a més també hem de dir que esteu preparant tallers de cuina, no? Correcte, això és un projecte que estem ja estem ja, hem arrencat fa una setmana, estem acomodificant lo que és la part eh, interna del local, que és un petit espai polivalent on estem bé, bueno, es prepararà, estem fent les obres d'adequació per poder fer, presentar, és a dir, fer un club gastronòmic eh, molt, molt més és dir, una cosa molt més íntima en el barri i eh, ens interessava molt poder apropar el que és la cuina és dir, ja sigui per educar o per, simplement per, per fer tallers a nens, eh, tant amb anglès com sense anglès. També és una manera d'educar la gent jove, els, els nens, a, a prendre una conscienciació clara de què estan menjant, com estic a menjar els productes catalans, uh -huh. com estan que treballar i, i el que és el menjar sap. Uh -huh. I en aquests moments només hi ha aquesta vermuteria a, a Sant Andreu que ofereixi aquestes possibilitats, no? Huh? Correcte, bueno, hem estat informant, hem parlat amb, amb molta gent gent de tota la vida del barri i bueno, sabíem que fa molts, molts, molts anys sí que existia Vermuteries, és a dir, de, de fet és el barri a on menys Vermuteries podria existir, però a mm. dia d'avui, que, que nosaltres estigui en constància, som els únics com a Vermuteria. Mm -hmm. I més endavant, teniu pensat ampliar el negoci o com... Bé, bueno, això és, un, és, un, és una prova pilot que estem fent, eh, som mm. tres socis, i llavors mm -hmm. és una prova pilot que vam començar eh, aquí a la barri de Sant Andreu. Evidentment, el projecte són on intentar poder eh, exportar tot això a diferents barris. Mm. Eh, com és lògic, eh, tot té un procés, eh, mm. evidentment, eh, tenim que veure quina acceptació té, cada moment l'acceptació és molt bones a dir, hem tingut molt bona rebuda al barri, també cuidem molt això, llavors, eh, sí, sí, el, el projecte són poder obrir eh, diferents locals a diferents a, altres barris. Sí, perquè amb els temps que corren, eh, suposo que a deu, deu costa una mica de fer revifar aquest, aquest espai, no? és complicat bàsicament per tots els eh, és a dir a, a dia d'avui els emprenedors ens hem compte que no és tan fàcil poder organitzar qualsevol cosa és a dir poder obrir més un local de cara al públic eh, et trobes molts cops amb tot el tema bueno les dificultats corresponents la burocràcia corresponent tots els permisos i tot el que tens que complir per poder obrir un negoci aquestes característiques llavors això dia d'avui sabem que bueno ja s'han aprovat noves lleis que ja encara no estan no estan funcionant, però que ja estan aprovades, que milloraran el que la, els emprenedors puguem obrir eh, més negocis, perquè a dia d'avui, eh, ja sigui a nivell econòmic, com bueno, l'esforç que un té que fer és, és molt gran per poder obrir un negoci aquestes característiques. mm uh -huh. I el petit negoci eh, té alguna cosa a veure amb l'emblemàtic cafè de Sant Andreu que hi havia fins ara? Bueno, doncs mira, això és interessant aquesta pregunta. Uh, estem De fet, el local és l'antic cafè de Sant Andreu. Mm. És un local que bueno, eh, va, fa molts anys bueno, va funcionar molt, molt bé. Era un, un punt de trobada molt important dins del barri, dins de la Rambla. Mm. I una de coses que ens va enamorar era precisament això, és a dir, buscàvem un espai que... que que reunís tota una sèrie de condicions no? és a dir, la, una bona ubicació i un lloc emblemàtic eh, quan, ho vam, quan el vam veure, és a dir, evidentment teníem clar que tenia aquest, aquest local era un local, és, arquitectònicament és un edifici de, de, de, de, que té més de 100 anys mm. un, que tenia un encant hem tingut que... Evidentment, l'adequar amb les obres, hem tingut que variar moltes, moltes coses perquè les normatives t'obliguen a que tens que complir una sèrie de requisits per poder obrir, no?, ja et com dic. Però sí, estem molt obriosos perquè és un local que és emblemàtic, és a dir, de fet, moltíssima gent que ve aquí ens comenta, no?, de fet, això era una antiga escola abans que un cafè, I mm -hmm. eh, llavors, ens venen antics alumnes que encara mantenim, a la part del de, de que és el magatzem, encara mantenim les, les antigues rajoles i pisar de l'antiga escola. Ah, I és també un sí. punt que també molta gent, gent més gran, evidentment, ve eh, i molts cops no tenen cap problema amb ensenyar-los, no? perquè no. per ells és un moment molt important, perquè recorden quan ells tenien 9 doncs anys, 10 anys, i estaven estudiant aquí. I, i és un moment molt emotiu per ells. Mm -hmm. Doncs sí, esperem que que veïns i veïnes s'acostin doncs, a, aquest, a, aquest no, a aquesta nova part muteria, no? Sí, sí. De quina manera el, els, com, els convençaries tu perquè, perquè vinguessin a, a veure'ls?: us Bé, bueno, és molt senzill. Nosaltres... Hem, hem, a veure, som, som, que, com us ho convenceria bueno, als clients? És simplement, som una gent molt propera que cuidem molt, mimem molt el que és el, el, el producte català, és a dir, creiem que estem molt orgullosos de la fe, de, del treball que fem, evidentment hi ha coses a millorar i és molt important el tracte amb el client, de fet, és un tracte molt pròxim amb el client perquè ens interessa molt saber quin en, el seu parell després d'haver estat aquí, de fet, la, hem fidelitzat molt a la gent i és un punt de trobada on cap, gent de tot tipus, és a dir, des d'un local per nens petits, amb famílies, fins a gent gran que, que venen aquí i, i es troben un, un punt on estan a gust, poden fer un vermut, poden dinar, poden sopar, poden prendre una, una copa si volen, okay. i tot molt proper, molt cuidat i amb una elaboració que estem molt orgullosos. Per tant, a la cuina catalana sí que és present a la vermuteria. La cuina és un dels nostres pilars, és a dir, okay. és, un, és un dels nostres socis, és, a, és el xef, és una persona contrastada ja que ja porta un ja porta un llarg recorregut en el tema d'hostaleria i amb cuines, ha tingut el seu propi restaurant i on, per exemple, cuidem excessivament creiem, des del nostre punt de vista com es té que cuidar les coses cuidem molt aquesta cuina catalana és a dir, no volem oblidar les nostres, les nostres arrels és a dir intentem cuidar també treballar amb proveïdors tot del barri que tinguem molt controlat quin és el nostre producte perquè és l'única manera de poder defensar. És a dir, el fet de diferenciar els que ens pot eh, bueno, eh, diferenciar, malgrada la redundància, amb, amb el rest de locals i això, que tenim, tractem molt bé el nostre producte i, i la cuina és una molt important. Molt bé. Doncs, Emili, et donem les gràcies per haver-nos atès que continuï aquesta, aquestes ganes de tirar endavant amb aquesta barmoteria i, evidentment, doncs algun dia ens passarem per conèixer-vos, no?, també. Moltes gràcies, quan vulgueu esteu tots convidats aquí, és casa vostra i, bueno, eh, un plaer, gràcies a vosaltres. Vinga, que molt bé. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs, parlàvem ara amb l'Emili Sant Pietro, que és propietari d'aquesta barmoteria, que, tal com hem dit abans en començar, doncs es troba al passeig de l'Àfebre i Puig, número 51, i doncs, a més d'oferir menjar aposta per aproximar-se als seus veïns de diferents maneres de manera cultural doncs, amb, amb exposicions i de manera doncs, també gastronòmica amb aquests productes frescos i aquests productes de proximitat que ofereixen amb, amb molt amor i, amb, i amb, molt, amb molt art doncs el que fem ara mateix una petita pausa i tornem tots aquí a més informació que avui, tenim, avui anem carregats d'informació fins ara Gots somiant que un dia a torna goig I arreu del país també brindant amb la vida la ferma convicció La mar sent nostra dringat i les onnes l'han conviat i la Marada sent aquesta Ramó, perquè no senti el raïm que està madurant al sol terra vent i sol i mar. Jo brugin permanent del trincat els nostres cots pare el eludi de la victòria que veurem. quan el pla es torni go. De bar en va de bar a sal celse guardamart De bar va de bar en de sal a guardamart De bar en bar, de bar en bar, de sal a guardamart De bar en va! Patuna verga si és sorso de escarnaval, Sant Joan a la ciutat vella, arriba gorsau a la Càsià de Casteller o si és la plaça Santa Maria Formentera, oh, festes d'altura, vot, capa la garrapa. Què és de somajo? Capa la garrapa. Què és de peso? Són Fires i Girona, Abanyolos o Figueres, l'artec del Cargol, l'alternativa de Manresa. Si són falles, la Kelarre, o Bémoros i Cristians, si és festa del Cava Prades o a Montxuga l'Aussat. De Barambar, -bar, de Barambar, -bar, de Salses a Guardamar. De Barambar, -bar, de Barambar, -bar, de Salses de Guardamar.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 Bé, doncs controlem el nostre programa d'avui, i el que toca ara és conèixer algunes de les activitats, alguns dels actes que podeu gaudir aquests dies i si us acosteu als nostres barris. Comencem parlant del barri de la Trinitat Vea. Comencem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix un taller de descoberta de la lectura. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us ofereix els dijous a partir de dos quarts de sis de la tarda i dins dels tallers de descoberta una activitat de foment de la lectura amb el nom Puig i Comas, adreçat a infants de 9 a 12 anys. Doncs, estimada Susi, estimat Paul de Christine Noslinger, serà el fil conductor d'aquest taller, on un grup tancat de deu nens descobriran un llibre i el llegiran tots junts per així treballar les habilitats de lectura en veu alta. Recordem, a càrrec de la Biblioteca Trinitat Vella, José Barbero, el lloc la sala d'actes d'aquesta biblioteca, i és important que cal inscripció prèvia. A Exacte, doncs apuntat -hi. Més coses de les Trinitats Vells, ara anem cap a la Sagrera perquè el Centre Garcilaso us ofereix un servei d'orientació individual confidencial. El Centre Garcilaso, al carrer Garcilaso 103, us ofereix cada dijous de 4 a 8 del vespre un servei d'orientació individual confidencial per a adolescents.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 amb ells doncs cara a cara. El telèfon de reserves és el 0.32562959. Eh, atenen de dilluns de 4 a 8 del, del vespre. És un servei per a adolescents a partir de 15 anys i l'entrada és totalment gratuïta. Tornem ara cap a la Trinitat Vella, anem cap al centre cívic perquè us ofereix l'exposició Sentimientos Retratados. El centre cívic de la Trinitat Vella al carrer de la Foradada número 36 us ofereix fins al 30 de gener l'exposició Sentimientos Retratados. Doncs el 30 de gener que és divendres ahir es, veu, es pot veure aquest dies retrats de Maria José reflejo de los estats anímicos i les situacions que da la vida, interpretados en un estilo moderno i clàssico. Aquesta exposició de dilluns a divendres de 9 del matí a 9 de la nit. l'entrada totalment gratuïta. Ara anem a Sant Andreu, la Biblioteca i I Unes Can Fabra convida als joves autors de còmics a exposar la seva obra. L'espai de microexposicions de l'àrea de còmics de la Biblioteca Agnàs Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre número 24, vol promoure dibuixants i guionistes nobels. Si estàs interessat a donar a conèixer el teu treball, doncs no t'ho penses més, presenta la teva proposta. Pots posar-te en contacte amb els, amb l'equip de còmics de la Biblioteca a l'adreça de mail b.barcelona.ii.diva.cat. Doncs el que fem ara mateix una petita pausa i intentarem posar-nos en contacte amb la Nau Ibanot perquè ens expliquin algunes de les activitats que tenen previstes per als propers dies. Fins ara. Deixeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia.. Doncs senyora i senyors, ja tornem a seguir aquí una altra vegada per comentar-vos que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix una exposició de vehicles històrics de la Segona Guerra Mundial. El Centre Cultural de Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins, als, fins al 31 de gener una exposició de vehicles històrics de la Segona Guerra Mundial. Doncs és una mostra que el que vol és commemorar els 70 anys de l'acabament de la Segona Guerra Mundial. Es troba a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats al carrer de Sant Andrià 20 eh, al carrer 20. Exacte. Al carrer de Sant Andreu número 20. Exacte. Aquesta activitat és organitzada per l'Associació de, Ve de Vehicles Històrics i hem de dir que hi col·labora el districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona i l'entitat Amics de la Fabra i Coats de dilluns a dissabte, de 5 de la tarda a 8 del vespre i dissabtes i diumenges, d'onze del matí a dues del migdia. Però és que encara hi ha més coses per comentar-vos. Déu-n'hi-do la quantitat d'activitats que hi ha en aquests dies als nostres barris. Parlem, Tornem ara cap al Centre Cultural Can Fabre. I és que us ofereix una exposició de maquetes d'Alberto Rubio. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer Segre, número 24, s'ofereix fins al 31 de gener una exposició de maquetes d'Alberto Rubio. L'escultor del Bon Pastor ens mostrarà els seus darrers treballs escultòrics en temàtica de maquetes, algunes d'elles de llocs emblemàtics de Sant Andreu de Palomar, com ara Masies, Andreuenques, les parròquies de Sant Andreu de Palomar i del Bon Pastor, la seu del districte de Sant Andreu, la casa cuna de la Fabra i Coats, doncs, entre moltes d'altres. Eh, aquesta exposició, organitzada pel Districte de Sant Andreu, Centre Cultural de Can Fabra, es pot gaudir d'ella de dilluns a dissabtes de 5 a 9 de la nit. I recordeu que s'acaba aquest dissabte, el dia 31 de gener, o sigui que doneu-vos pressa si voleu veure aquesta exposició de maquetes de bona part dels edificis que estan situats a, al Districte de Sant Andreu. També hi ha altres coses a comentar-vos del Centre Cultural Can Fabra, i és que us ofereix l'exposició Pepita Teixidor i el seu món. Aquest any es compleix el centenari de la mort de la pintora de flors barcelonina Pepita Teixidor, la primera dona que tingué un monument a la ciutat de Barcelona. La mostra vol demostrar la vitalitat creativa i social de la pintora. Exacte, el Centre Cultural Can es troba al carrer del Segre número 24 i obtenim aquesta exposició fins al dia 31 de gener. On ho podeu veure doncs a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can és organitzada pel districte de Sant Andreu i el Centre Cultural Can i col·labora CIRP i a eh, dir-vos doncs, que hi ha diferents horaris, de dilluns, dimecres, dijous, divendres és de 10 del matí a 9 de la nit i dimarts i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit. A més, també teniu en compte que els diumenges teniu l'oportunitat també de veure-la d'11 del matí a 2 del migdia. I ara ens n'anem cap al Congrés Indians, cap al barri de Congrés Indians. Falten res, 3 minuts per acabar el nostre programa d'avui. I així que aprofitem per comentar-vos que el casal de barri de Congrés Indians acull una exposició amb el nom Concurs Social de Fotografia de l'Institut Català de Minerologia, Gemologia i Paleontologia. El casal de barris de Congrés Indians, al carrer de Manigua, número 25, acul fins al 31 de gener, aquest dissabte, l'exposició concurs Social de Fotografia d'un Institut Català de Mineralogia, Gemologia i Paleontologia. Doncs amb fotografies de temàtica lliure, minerals, gemes, fòssils, tot el que hi vulgueu trobar els diferents horaris de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre dissabtes de 10 a 2 del matí i de 5 de la tarda a 8 del vespre diumenges de 10 a 2 del matí l'entrada la... totalment gratuita eh? efectivament Exacte.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 Doncs es troba a Via Barsino 75, tenim la, el metro, la línia 1, Trinitat Vella o el bus, les línies 526, 11 i 60. A més, també també volem comentar-vos que l'Espai Jove Garcilasso us ofereix un pica-pica de llengües. El pica-pica de llengües és un intercanvi lingüístic que basa en la idea del banc d'antels en el qual no hi ha un intercanvi de diners, sinó de coneixements i temps. És totalment gratuït i no hi ha cap condició especial per a participar-hi, només ganes de conèixer gent i passar una bona estona aprenent i millorant idiomes. Els horaris proposats són el dimarts i divendres de dos quarts de vuit a dos quarts de nou. Encara queden places disponibles per inscriure-us, doncs, el que caldria és que us paréssiu pel punt d'informació juvenil de l'espai jove Garcilasso, que es troba al carrer Garcilasso número 103. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí. Donem les gràcies a l'Alba López, també al nostre company, el tècnic en pau, i ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau!